Femte bok Salme 107 Takk Jehova, for han er god. For hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. Måtte de som Jehova har krevet tilbake si dette, de som han har krevet tilbake er motstanderen sånn, og som han har samlet fra lande, fra soloppgangen og fra solnedgangen, fra nord og fra sør. De flakket omkring i ødemarken, i ørkenen, de fant ingen vei til en by de kunne bo i. De var sultne og tørste, deres sjel begynte å bli kraftløs i dem, og de fortsatte å rope til Jehova i sin trengsel. Av deres påkjenninger tog han til å utfri dem, og han lot dem vandre på den rette vei, så de kom til en by de kunne bo i. La dem takke Jehova for hans kjærlige godhet, og for hans underfulle gjerninger mot menneskesønne. For han har mettet en uttørkede sjel, og den sultne sjel har han fylt med gode ting. Det var noen som bodde i mørke og dyp skygge, fanger i nød og jern. For de hadde satt seg opp mot Guds ord, og den høyestes råd hadde de ringaktet. Med vanskeligheter begynte han derfor å kue deres hjerte. De snubblet og det var ingen som hjalp. Og de begynte å rope til Jehova om hjelp i sin trengsel. Fra deres påkjenninger frelsta han dem som vanlig. Han tog til å føre dem ut av mørke og dyp skygge og å rive deres bånd i stykker. La dem takke Jehova for hans kjærlige godhet og for hans underfulle gjerninger mot menneskesønne. For han har brutt kobberdørene i stycker og jernbommene har han hogt av. De som var dåraktige på grunn av sin overtredelsesvei og på grunn av sine misgjerninger, brakte til slut seg selv i nød. All slags mat begynte deres sjel å avsky, og de kom like til dødens porter. Og de begynte å rope til Jehova om hjelp i sin trengsel. Fra deres påkjenninger frelstet han dem, som vanlig. Han tog til å sende sitt ord og helbrede dem, og redde dem ut av deres groper. La dem takke Jehova for hans kjærlige godhet, og for hans underfulle gjerninger mot menneskesønne. Og la dem frambære takkoffere, og forkynne hans gjerninger med et gledesrop. De som drar ut på havet i skipene, som gjør forretning på store vann, de har sett Jehovas gjerninger, og hans underfulle gjerninger i dypene. Og hvordan han sier det befalende ord, og får en stormvind til å oppstå, slik at den løfter et spølger. De farer opp til himmelene, de farer ned til bunnene. På grunn av ulykken smelter deres sjel. De raver og sjangler som en full man og enda og all deres visdom viser seg være forvirret. Og de begynner å rope til Jehova i sin trengsel, og fra deres påkjenninger fører han dem ut. Han lar stormen bli til vindstille, så havets spølger tiger. Og de fryder sig fordi de blir stille, han fører dem til en havn de ønsker. La dem takke Jehova for hans kjærlige godhet, og for hans underfulle gjerninger mot menneskesønne. Og la dem opphøye ham i folkets menighet, og la dem lovprise ham på de eldre menn sete. Han forvandler elver til en ødemark, og vannkildene til tørstende jord, fruktbart land til saltland, på grunn av ondskapen til dem som bor i det. Han forvandler en ødemark til en sivgrod vanndam, og et vannløst områdes land til vannkilder. Og der han de sultne bo, så de grunnfester en by de kan bo i. Og de tilsår åkrer og planter vingårder, så de kan gi rikelig med frukt i form av grøde. Og han velsigner dem slik at de blir meget tallrike, og han lar ikke deres husdyr bli få. På nytt blir de få og krøker sig sammen, på grunn av undertrykkelse, ulykke og sorg. Han utøser forakt over de fornemme, slik at han lar dem flakke omkring på et goldt hvor de ikke er noen vei. Men han beskytter den fattige mot nød og gjør ham til slekter liksom en jord. De rettskaffene ser det og fryder seg, men all urettferdighet må lukke sin munn. Vem er vis? Han ska både rette seg etter dette og vise at han gir akt på Jehovas gjerninger, som er gjort i kjærlig godhet.